Начальник сунув її під ніс і радісно помітив ознаки життя, які швидко поверталися до ще майже молодої жінки. Вона сахнулася, прийшовши до тями. Далі, пробачте, вдихнула стомлено. Обтрусила з сукні цигарковий попіл потім. На чому я зупинилася? Повірте, «Но ви требували, щоб ми усипили вас». Усі присутні ветлікарі згідно закивали. Запанувала мовчанка. Така, що з підвальних віваріїв чути було підземне скавоління під дослідних собак. «Ну, ясно. А ви що відповіли?» – дивувалась далі жінка. «Ну, а що ми можемо відповісти? Нам же запрещено навіть думати про людей» щоб їх умерщвлять. «Це ж не шутки?» виправдовувався головний. І даремно, глибоко затягуючись, вона повернулася до помешкання очима. «Я працюю на телебаченні, розумієте?» «Працювала». Видихнула вона ще раз густо, доки не помогла одному знайомому ідіотові. «Розумію» заховав назад запальничку старший ветеринар ну от курила далі вона доки він там крутився то стибрив в апаратній ефірну касету з фільмом ясно сказала вона присутнім собі чи цигарці і вставляє до того фільма тут вона зітхнула нарешті без диму вставляє нещадиму порнуху «Отак бере й де-не-де», – показала пальцями вона. «Де-не-де там шматочками вставляє таку гидку, уявляєте?» Потім, наче нічого не трапилося, швиденько повертає її на місце, гад, розумієте? Ті закивали, хоча нічого не збагнули. «Ну от», – провадила вона, – «а потім тихенько жде, доки не настає той страшний день, і фільм виходить в ефір. І всі люди, які люблять кіно, дивляться і раптом бачать там, що, що, захліпав головний, порнуху, майже хором випалив колектив, запанувала мовчанка розуміння. Не пойняв, не зрозумів начальник. Так при чому ж тут тоді ви, щоб при своєму умі жизнь кінчати? «Чи ти ненормальний?» – допалила, майже прокопнувши цигарку. Порнуха ж була та, що знята в Стамбулі. Доп'ю, немилосердило, аж під ніч набубнявило, і повітря, і дерева, особливо Петренко. Любив, коли отпускало, бо іншого не любив. Там стояли, як стіни питання. Такий, що коли відповеси, то стоятимуть відповіді. Петренко напинався так, що навіть прийшов раніше. Ось який він був. Оля теж такою бувала, особливо сьогодні. Цих сьогодні у них накопичилося вже багато. І Петренко вже починав непокоїтися, чий мужик взагалі її займив бо вона цілувалася точно так, як він сам у восьмому класі, губами не наперед, а назад, доки йому не пояснили в дев'ятому класі, що це робиться так, наче ти п'єш із великої пляшки, але не впускаючи до середини повітря, і все стало на свої місця, особливо повітрям. Як же їй пояснити, Бідкався Петренко ще однією відповіддю, такою, якою мусить поставити під сумнів всеньке її подружнє життя. Воно складалося з того, що її чоловік боявся, якби вона не стала алкоголічкою. Бо одного разу той поліз у бачок і знайшов там спершу одмочену етикетку а потім пляшку горілки. «Це що таке, я питаю?» – питав він. Оля не могла пояснити. Звідки ля їй було знати про двох сантехніків в жеку, які вкрали одне в одного бухло і перекрадали, доки один не тиснув його в заничку, таку у хитру, що й сам забув яку. І тому кожного разу, коли їй траплялася пляшка, вона несла її до бачка. Чоловік видобув і німів, аж доки у всьому винен Чорнобиль, покидав німіти він, і оточував дружину увагою. Ще один з недоліків у нього був, що він іноді працював у нічну. Тоді Оля відсипалася вдень, щоб віддати ніч Петренкові, яку вона в останню мить лишала при собі. Так що Петренка вже почали опосідати сумніви, на яких нема відповіді.